Bismillahir Rahmanir Rahim Surah Iqra au suratu al Alaq ni sura ya 6 yenye aya 19 Mwenyezi mtukufu anasema Subhanahu wa ta Ta'ala ikiwa ni sura ya kwanza kabisa kuteremshiwa Mtume Muhammad SAW akiwa katika pango la Hira ambako alikimbilia huko kutokana na kujitaka kujilinda na vishindo mitikisiko na vishindo ambavyo vilikuwa vinamfika wakati anapojiliwa na Jibril akawa atafute mahala ajifiche kumbe kuli ndiko hasa aende ili ipatikana nafasi nzuri ya kutemshwa wahyi hivyo Mwenyezi Mungu amwambia Iqra Hadithi yake habari hii mashuhuri sana inajulikanwa katika vitabu vingi vya sira siratun nabawiya Iqra ladhi khalaq Soma Muhammad kwa kufuatia jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalqa al min 'alaq. Mola ambaye ameumuumba mwanadamu kutokana na damu iliyoganda. Iqra wa rabbuka al-akram. Soma na Mola wako ndiye mtukufu. Alladhi 'allama bil Mola ambaye Amefundisha kwa kutumia kalamu. Amefundisha wanadamu waja wake, viumbe wake mtukufu kufundishana kwa kutumia kalamu. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Amemfundisha mwanadamu mengi aliyokuwa hakuwa kiajua. ambayo hakuwa kiajua. Kala. Kwa hakika innal insana la Mwanaadamu ana tabia ya kukiuka mipaka. Anraahu sagana kwa kujiona ametajirika. Inna ila rabbika ruja Lakini mwanadamu huyo najue kwamba kwa mula wako ndio marejeo yake. Kwa mula wako ndio marejeo yake mwanadamu huyo. Araaita alladhi yanha. Umemwona yule kijana ambaye anaukataza mwanadamu mtume wa Mwenyezi Abadamu mja Mwenyezi Mungu anamkataza idha sala kusali abunjali huyo bali na tabia hiyo ya kumkataza mtume kusali araaita inkana ala lhuda huda ibn habari ikiwa huyu mja yuko kutoka uongoofu au amarabit taqwa wanaambesha wacha Mungu araita ibn pe habari yana yana mkhusuniye hata amkataza araaita in watawalla Wamenipe habari ikiva huyo mkatazaje na kanusha ukweli na kaipa mgongo imani alam ya'lam bi anna Allah yara hawani ya kwamba Mwenyezi Mungu anamuona qala wachana nayo haye Muhammad la illam ntahi kama hakukoma La nasfahambi nasiya tutambuta kwa nyole zake za utosi nasiya na kadhiba khatia utosi wenye ukweli wa Mwenyezi na wenye kufanya madhambi fali yad'u na mwite huyo memba wake au naaite yake baraza lake mwanzani liite sana du'u zabania na sisi tuwaite askari wa moto qala acha nawa muhamadi asikushughulishe la tuti usimti, usimtii usimtii usimtii wa waqtarib waka wewe msujudie mwenyezi Mungu na ujisogeze kwa mwenyezi wako Sadaka allah alazim